А хтось через це збанкрутував. Найкращі керівники мотивують своїх працівників, як тільки можуть, найгірше роблять те саме. Клієнт завжди правий. І клієнт сам не знає, чого хоче. Рівноцінні бізнес мудроще. Межа між натхненно сміливим та ідіотично безтямним може бути міліметр завширшки і впадати в око лише ретроспективно, ризик і удача. Двійники. Цю проблему розв'язати нелегко. Намагаючись опанувати найліпші способи управління грошима, ми передусім бачимо, як це складно – розмежовувати удачу, вміння і ризик. Та є дві підказки. Обережно обирайте тих, кого високо цінуватимете і ким захоплюватиметеся. Ретельно обирайте тих, кого зневажатимете – і від чиєго шляху відхрещуватиметеся. Будьте обачні з тезою, що будь-який результат на 100% залежить від зусиль і рішень. Після народження сина я написав йому листа, де, зокрема, зазначив «Деякі люди народжуються в сім'ях, які заохочують у Інші сім'ї проти навчання. Деякі народжуються в процвітаючих економіках, де стимулюють підприємництво» інші народжуються в часи війн і лиха. Я бажаю тобі стати успішним, бажаю заробити цей успіх. Але усвідом, що не всякий успіх залежить від важкої праці і не всяка бідність – результат лінії. Пам'ятай про це, оцінюючи людей, зокрема й самого себе. Тож приділяйте менше уваги окремим індивідам і випадкам, а більше загальним моделям. Вивчати окремих осіб небезпечно – Бо ми схильні досліджувати екстремальні випадки – мільярдерів, гендиректорів або ж масштабні провали, описувані в новинах. А крайні випадки через свою складність часто найменш застосовані до інших ситуацій. Що екстремальніший результат, то менше шансів скористатися цим уроком у власному житті. Бо вельми ймовірно, що на цей результат впливали крайні прояви удачі чи ризику. Робочі ж підходи легше виробити на основі поширених моделей успіху і поразки. Що типовіша модель, то більше вона застосована до вашого життя. Повторити інвестиційний успіх Ворена Баффета складно, бо його результати настільки екстремальні, що й найімовірніше все життя його супроводжувала велика удача. А її ви навряд чи спроможетеся точно відтворити. Але усвідомлення, що люди, які контролюють свій час, зазвичай щасливіші, як ми побачимо в розділі 7, це достатньо поширене і типове спостереження, тож із ним уже можна працювати. Мій улюблений історик Фредерік Льюіс Аллен усю свою діяльність присвятив змалюванню життя пересічних американців, як вони жили, як змінювалося, що робили на роботі, що їли на вечерю, тощо. Із таких широких спостережень можна винести значно більше корисних уроків, ніж із вивчення екстремальних особистостей, історіями яких рясніють новини. «Успіх – паскудний учитель. Він спокушає розумних людей вважати, що вони не можуть зазнати поразки», сказав одного разу Білл Гейтс. «Коли справи йдуть надзвичайно добре, усвідомте, що це не так добре, як вам здається». Ви не нездолані, і якщо визнаєте, що вам пощастило стати успішним, то мусите повірити у споріднений із удачою ризик, який може так само швидко перевернути все до гори дригу. Утім, так само правдива й протилежна теза. Поразка може бути паскудним учителем, бо спокушає розумних людей вважати ухвалені рішення жахливими, хоча насправді втрутився не в благаний ризик. Секрет подолання поразки такий – Необхідно організувати своє фінансове життя так, щоб неефективні інвестиції і недосягнуті фінансові цілі не розорили вас і ви лишалися горі до моменту, коли удача знову вам усміхнеться. І ще важливіше. Як ми визнаємо роль удачі в досягненні успіху? Так мусимо, зважаючи на роль ризику в поразках, пробачати собі і з розумінням ставитися до провалів. Ніщо не є таким хорошим чи поганим, яким здається. А тепер погляньмо на історії двох чоловіків, які спокушали долю. Розділ третій. Ніколи не буде досить. Коли багаті люди коять шалені вчинки. Одного разу засновник Vanguard Джон Богл помер 2019 року, розповів історію про гроші, акцентувавши на тому аспекті поняття «досить», про який ми зазвичай не замислюємося. На вечірці, організованій одним мільярдером на Шелтер-Айленді, Курт Ванегут повідомляє своєму другові Джозефу Геллеру, що господар свята, керівник хедж-фонду, за один день заробив більше грошей, ніж Геллер від усіх продажів свого страшенно популярного роману «Пастка-22». Геллер відповідає. Так, але в мене є те, чого ніколи не буде в нього. Мені досить. Досить. Мене приголомшила проста красномовність цього слова з двох причин. По-перше, тому що мені в житті було дано стільки всього. По-друге, тому що Джозеф Гелер не міг би висловитися точніше. Схоже, нині критична маса людей у суспільстві, зокрема багато найбагатших і найвпливовіших, ні в чому не відчуває меж, який встановлювало би поняття «досить». Це так розумно і так потужно. Наведу два приклади того, як небезпечно не усвідомлювати цього «досить». Погляньмо, які уроки можна з них винести. Раджат Гупта народився в Колкаті, в підлітковому віці осиротів. Про обраних і привілейованих людей кажуть, мовляв, народився зі срібною ложкою в роті. Гупта ж, вважаємо, не бачив навіть дерев'яної. І маючи такий старт, він домігся просто феноменальних досягнень. У віці за 40 Гупта був генеральним директором Маккінзі – найпрестижнішої консалтингової фірми у світі. 2007 року він звільнився, щоб обійняти посади в ООН і ВЕФ. Співпрацював з Білом Гейтсом у доброчинній діяльності, входив до рад директорів п'яти публічних компаній. Із Нетрів, Колкати Гупта буквально піднявся до статусу одного з найуспішніших бізнесменів сучасності. Із успіхом прийшло величезне багатство. На 2008 рік статки Гупти оцінювали у 100 мільйонів доларів. Для більшості це неосяжна сума. Замови річної дохідності на рівні 5%, така сума забезпечує надходження майже 600 доларів на годину, 24 години на добу. Він міг робити в житті все, що заманеться. І судячи з усього, він хотів бути не просто власником 100 мільйонів. Раджат Гупта хотів стати мільярдером. Страшенно хотів. Гупта входив до складу Ради директорів Goldman Sachs, Тож його оточували деякі з найбагатших інвесторів у світі. Один із інвесторів у розмові про заробітки магнатів зі сфери прямих інвестицій казав про Гупту таке. «Думаю, він хоче бути в цьому колі. Це коло мільярдерів, адже так? А Голдман – це коло тих, у кого сотні мільйонів, правда ж?» «Правда. Тож Гупта знайшов прибутковий підробіток». У 2008 році, коли в Goldman Sachs приголомшено спостерігали за бурхливим розгортанням фінансової кризи, Уоррен Баффетт планував інвестувати в банк 5 мільярдів доларів і допомогти йому вижити. Як член Ради директорів Goldman, Гупта дізнався про цю угоду раніше за громадськість. Це була цінна інформація. Перспективи Голдман видавалися сумнівними, тож підтримка з боку Баффета мала б посприяти підвищенню ціни його акцій. Гупту телефоном викликали на засідання ради директорів Голдман. Так він дізнався про майбутню угоду. За 16 секунд поклавши слухавку, Гупта набрав керівника хедж-фонду Раджа Раджаратмана. Цей дзвінок не був записаний, однак одразу після нього Раджаретман купив 175 тисяч акцій Goldman Sachs, тож можна здогадатися, що вони обговорювали. В громадськості про угоди між Баффетом і Голдман повідомили лише за кілька годин. Ціна акцій Голдман підскочила. нам заробив швидкі гроші – 1 мільйон доларів. Це лише один приклад. Вважається, що таких кроків було зроблено декілька. Комісія США з цінних паперів та бірж заявляє, що інсайдерська інформація від Гупти забезпечила прибутки на рівні 17 мільйонів доларів. Це були легкі гроші. І це легша справа для прокурорів. І Гупта, і Раджаратнам опинилися у в'язниці за звинуваченням в інсайдерській торгівлі. Їхні кар'єри і репутації зазнали нищівного удару і були безповоротно зруйновані. Тепер погляньмо на Берні Мейдофа. Його злочин добре відомий. Мейдов – найсумнозвісніший засновник фінансової піраміди з часів самого Чарльза Понці. Перш ніж шахрайство було розкрите, за іронією, за тиждень після започаткування оборудок гупти, Мейдов дурив інвесторів протягом 20 років. Зазвичай ми оминаємо увагою один факт – Мейдов, як і гупта, був більше, ніж звичайним шахраєм. До заснування піраміди, яка його прославила, Мейдов був надзвичайно успішним бізнесменом у рамках законодавчого поля. Мейдов був «маркетмейкером», тобто допомагав покупцям і продавцям цінних паперів знайти одне одного. І це йому дуже добре вдавалося. Ось що 1992 року писав про фірму Мейдова «The Wall Street Journal». Він створив надзвичайно прибуткову фірму з операції з цінними паперами – Bernard L. Madoff Investment Securities, через яку проходять величезні обсяги торгівлі акціями поза нью-йоркською фондовою біржею. Середній щоденний обсяг угод, які вкладаються фірмою Madoff поза біржею – 740 мільйонів доларів, що становить 9% від обсягу торгів на нью-йоркській фондовій біржі. Фірма Містера Мейдофа може проводити торгові операції настільки швидко і дешево, що навіть платить іншим брокерським фірмам Пені за акцію, щоб узяти на себе виконання замовлень клієнтів цих фірм. У такому разі фірма Мейдофа зробляє на спреді між цінами заявок на купівлю і на продаж тих чи тих акцій. І річ тут не в тім, що журналісти не точно описали шахрайство, яке належало розкрити. Діяльність фірми Мейдофа як маркетмейкера була цілком законною. Колишній співробітник зазначав, що цей підрозділ бізнесу Мейдофа приносив 25-50 мільйонів доларів на рік. Законний, не шахрайський бізнес Берні Мейдофа був із усіх поглядів дуже успішним, завдяки йому Мейдоф надзвичайно і законно розбогатів і все одно вдався до шахрайства. Мусимо спитати і у Гупте, і у Мейдофа, чому людина зі статками в розмірі сотень мільйонів доларів так відчайдушно прагне ще грошей, що ризикує усім, аби домогтися більшого. Коли злочин скоїє людина на межі виживання, це одна справа. Один нігерійський аферист розповів The New York Times, що відчуває провину за шкоду, завдану іншим. Але, зазначив він, Бідність змусить вас не відчувати болю. Губ та й мейдов геть інша справа. Вони вже мали все неймовірне багатство, престиж, владу, свободу і виконали те все геть, бо закортіло більшого. Вони не мали цього відчуття, що вже досить. Ці двоє екстремальні приклади, але є некримінальні версії подібної поведінки. У хедж-фонді Long Term Capital Management працювали трейдери з особистими статками в десятки і сотні мільйонів доларів. І більшість їхніх коштів були вкладені в їхні власні фонди. А тоді в гонитві за більшим вони взяли на себе такі великі ризики, що втратили все. І то 1998 року, в розпал найпотужнішого ведмежого ринку на тлі найміцнішої економіки в історії – Ворен Баффет пізніше писав про це. Щоб заробити гроші, яких не мали і не потребували, вони ризикували тим, що мали і чого потребували. І це дурість. Це просто дурість. Ризикувати чимось важливим заради неважливого. У цьому нема жодного сенсу. Нема підстав ризикувати тим, що маєте і чого потребуєте, заради того, чого не маєте і не потребуєте. Це одна з тих тез, які недооцінені настільки ж, наскільки очевидні. Мало хто з нас колись здобуде 100 мільйонів доларів, як Гупта чи Мейдов. Але значний відсоток читачів цієї книги на якомусь етапі свого життя зароблятиме чи отримують суми, достатні для задоволення всіх розумних потреб і багатьох бажань. Якщо належатимете до їхнього числа, пам'ятайте кілька моментів. Перше. Найважче опановане фінансове вміння – поставити запобіжну планку, що не дасть рухатися далі. Проте воно – одне з найважливіших. Якщо очікування зростають разом із результатами, то прагнути більшого – нелогічно, адже доклавши ще більше зусиль, ви знову відчуєте те саме. І коли через смак до отримання більшого – більше грошей, влади, престижу – амбіції ростуть швидше, ніж людина встигає їх задовольняти, ситуація стає небезпечною. У такому випадку ви робите один крок, а запобіжна планка просувається на два кроки вперед. Вам здається, ніби ви відстали, тож єдиний спосіб нас підвищувати і підвищувати рівень ризику. Сучасний капіталізм досконалий у двох речах – генеруванні багатства і генеруванні заздрощів. Певно, вони йдуть поруч. Бажання перегнати рівних собі може слугувати пальним для тяжкої праці. Але життя не надто веселе, коли воно позбавлене відчуття досить. Як-то кажуть, щастя – це просто результат мінус очікування. Друге. Проблема в соціальному порівнянні. Візьмімо для прикладу молодого гравця в бейсбол, який заробляє 500 тисяч доларів на рік. Він – за визначенням «багатий». Але, скажімо, він грає в одній команді з Майком Траутом, у якого 12-річний контракт на 430 мільйонів доларів. Порівняно з ним молодий гравець – просто злидер. А тепер погляньмо на Майка Траута. 36 мільйонів доларів на рік. Це шалені гроші. Та щоб потрапити до десятки найбільш високооплачуваних керівників хедж-фондів у 2018 році, потрібно було заробляти щонайменше 340 мільйонів доларів на рік. Ось із такими людьми зіставлятиме свої статки хтось на кшталт траута. А керівник хедж-фонду з 340 мільйонами доларів на рік порівнює себе з п'ятіркою керівників хедж-фондів, які у 2018 році заробляли щонайменше 770 мільйонів доларів. Ці топ-менеджери дивитимуться на когось на кшталт Ворена Баффета, чиї особисті статки у 2018 році зросли на 3,5 мільярда доларів. А хтось штибу Баффета орієнтуватиметься на Джефа Безуса, вартість чистих активів якого 2018 року зросла на 24 мільярди. Якщо цю суму розбити по годинах, то за годину вийде більше, ніж заробив багатий бейсболіст за цілий рік. Річ оточим. Стеля соціального порівняння така висока, що практично ніхто до неї не дострибне. Тобто цю битву нікому ніколи не виграти. Або ж єдиний спосіб виграти – від початку не битися. Визнати, що вам досить, навіть якщо маєте менше, ніж інші. Один мій друг – щороку їздить до Лас-Вегаса. Якось він спитав Круп'є, у які ігри ти граєш і в яких казино? Той незворушно, серйозно відповів. Єдиний спосіб виграти в казино в Лас-Вегасі – вийти з нього щойно війшов. Цей принцип так само застосований і до намагання дорівнятися багатством до інших людей. Третє. Досить не означає замало. Ідея про те, щоб визначити своє досить, може відігнати консерватизмом, наче нехтуєш можливостями і потенціалом. Не думаю, що це резонна заувага. Досить це якраз усвідомлення, що протилежна поведінка, невситима жадоба до здобуття більшого, змусить пізніше пошкодувати. Єдиний спосіб дізнатися, скільки може з'їсти, їсти, аж поки не знудить. Мало хто на таке піде, бо навіть найліпша їжа не варта плювання. З певних причин таку логіку не переносять на бізнес та інвестиції. І багато хто спиняється в гонитві за більшим лише тоді, коли зламається чи муситиме спинитися під впливом зовнішніх чинників. Це можуть бути невинні речі, на кшталт вигорання на роботі чи ризикової диверсифікації активів, яку ви просто не в змозі підтримувати. А може бути й інший рівень спектра – Раджати, Гупти і Берні Мейдофи, які вдаються до крадіжки, бо треба вхопити кожен можливий долар і байдуже до наслідків. Хай там як, але кожна людина врешті розплачується за свою нездатність відмовитися від потенційного долара. Четверте. Є чимало такого, через що не варто ризикувати, попри можливу вигоду. Вийшовши з в'язниці – Раджат Гупта поділився з «Нью-Йорк Таймс» засвоєними уроками. Не можна занадто прив'язуватися ні до чого. Ані до репутації, ані до досягнень чи чогось подібного. Я думаю зараз, що вони значать? Так, уся ця ситуація несправедливо зруйнувала мою репутацію. Але це проблема лише в тому разі, якщо я надто прив'язаний до репутації. Здається, це найгірший можливий висновок із його досвіду. Гадаю, це зручне самовиправдання людини, яка відчайдушно хоче повернути собі репутацію, але знає, що вона втрачена безповоротно. Репутація безцінна. Свобода і незалежність – безцінні. Родина і друзі – безцінні. Любов до тих людей, від яких ви прагнете любові – безцінна. Щастя – безцінне. І найкращий спосіб зберегти все це – знати, коли час спинитися і відмовитися від ризиків, які можуть усьому цьому зашкодити. Знати, коли вам уже досить. Є й хороша новина. Найпотужніший інструмент для формування цього досить надзвичайно простий. Для цього не потрібно ризикувати всім тим цінним, що перераховане вище. Про це в наступному розділі. Розділ четвертий. Загадкове нарощення. 81,5 мільярдів доларів із 84,5 мільярдів статків Уоррена Баффета – це кошти, які він надбав після 65-го дня народження. Нам такий абсурд просто в голові не вкладається. Відкриття з певної сфери життя часто можуть навчити нас чогось важливого – що стосується іншої царини, ніяк не пов'язаної з першою. Візьмімо історію льодовикового періоду тривалістю в мільярд років. Чого там можна навчитися в контексті примноження своїх статків? Наші наукові знання про Землю молодші, ніж може здатися. Щоб зрозуміти, як функціонує світ, часто треба зануритися дуже глибоко під його поверхню, і донедавна такі підходи були нам недоступні. Ісаак Ньютон розрахував рух зірок задовго до того, як ми зрозуміли деякі засадничі речі про нашу планету. Лише в XIX столітті вчені дійшли згоди, що Земля неодноразово вкривалася кригою. На користь цього свідчило занадто багато беззаперечних доказів. По всій планеті знаходили сліди попереднього замерзлого світу. Величезні валуни, розкидані у випадкових місцях, вишкребені до стану тонкого прошарку пластика м'янистих порід. Докази переконливо свідчили, що льодовиковий період був не одиничним явищем. Можна нарахувати 5 окремих таких періодів. Це ж скільки енергії було потрібно, щоб заморозити планету, потім розтопити її, а тоді заново заморозити. Приголомшливо. Які саме земні сили здатні стимулювати такі цикли? Це має бути найпотужніша сила на планеті. Так і було. Але не в той спосіб, який усі підозрювали. На пояснення льодовикових періодів висували численні теорії, оскільки вони мали пояснити величезні геологічні зміни, то й самі вирізнялися грандіозністю. Вважалося, що підйом гірських хребтів змінив напрямок вітрів на землі настільки, що змінився й клімат. Інші вчені схилялися до думки, що зледеніння це природний стан, перерваний масштабними виверженнями вулканів, які підігріли планету. Проте жодної з цих теорій не можна пояснити цілий цикл льодовикових періодів. Зростання гірських хребтів чи певне масштабне виверження вулкана – причина для одного льодовикового періоду. Але цим не пояснити циклічне, п'ятиразове повторення цього явища, на початку 1900-х років сербський учений Мілутін Міланкович вивчав положення Землі відносно інших планет і запропонував теорію щодо льодовикових періодів, правильність якої на сьогодні доведено. Сили тяжіння Сонця і Місяця м'яко впливають на рух Землі та її нахил у бік Сонця. Протягом певних частин цього циклу, які можуть тривати десятки тисяч років, кожна співкульт Землі отримує трохи більше, чи трохи менше сонячної радіації, ніж раніше. Ось тут і починається вся забава. Згідно з первинною теорією Міланковича, нахил земних півкуль спричиняв такі суворі зими, що льодом могла вкритися вся планета. А втім, російський метеоролог Владімір Кепен заглибився в досліджувану Міланковичем тему і відкрив дивовижний нюанс. Винуватцями зладеніння були не холодні зими, а помірно прохолодні літа. Усе починається з того, що влітку температура не піднімається так високо, щоб розтопити сніг попередньої зими. Завдяки цим збереженим решткам криги наступної зими, снігу легше накопичуватися, а отже, більше шансів, що сніг не розтане наступного літа і забезпечить ще більше його накопичення наступної зими. Вічний сніг відбуває більше сонячних променів, це посилює похолодання внаслідок чого збільшуються снігопади і так далі. І знову. За кілька сотень років сезонний сніжний покрив перетворюється на континентальний льодовиковий щит. І вуаля! Той самий процес розкручується і у зворотньому напрямку. Орбітальний нахил забезпечує отримання більшої кількості сонячного світла та не більше снігового покриву, тож у наступні роки відбувається менше світла, це підвищує температуру, що унеможливлює сильні снігопади наступного року, і так далі. Ось такий цикл. Приголомшливо, як масштабні наслідки можуть бути спричинені лише незначною зміною умов. Усе починається з тонкого шару снігу, що лишився після холодного літа, і йому ніхто не надає значення, а потім, а потім і оком не змигнеш у геологічному сенсі, а вже вся земля вкрита кригою в кілометри завтошки. Як каже гляціолог Гвен Шульц, льодовиковий щит спричинений не так великою кількостю снігу, як самим фактом, що сніг, хай як його мало, не тане. Тож, льодовики підводять нас до такого важливого висновку. Для забезпечення гігантських результатів не потрібно величезної сили. Коли щось накопичується, накладається, наростає, коли незначне зростання слугує рушієм для подальшого зростання, скромні вихідні умови можуть привести до таких екстраординарних результатів, які на позір не піддаються логіці. Вони такі алогічні, що ви недооцінюєте потенціал, джерела зростання і наслідки, до яких вони можуть спричинитися. Те саме стосується і грошей. Про те, як Воррен Баффет надбав свої статки, написано понад дві тисячі книг. Чимало з них – прекрасні. Але мало хто з авторів звернув увагу на найпростіший факт. Баффет багатий не тому, що він просто хороший інвестор, а тому, що був хорошим інвестором буквально з дитинства. На момент, коли я пишу ці рядки, статки, чисті активи, Баффета становлять 84,5 мільярда доларів. 84,2 мільярда з них були накопичені ним – після 50 річчя. 81,5 мільярд, коли він уже став пенсіонером після досягнення 60-ти лишком років. Уоррен Баффет – феноменальний інвестор. Але якщо приписати весь цей успіх виключно його інвестиційній проникливості, прогавимо головний момент. Ключ до успіху – те, що він був феноменальним інвестором протягом трьох чвертий століття – Якби він почав інвестувати у свої 30 плюс, а після 60 років вийшов на пенсію, ніхто про нього б і не дізнався. Проведімо маленький експеримент. Баффет почав здійснювати серйозні інвестиції у віці 10 років. У 30 років його статки становили 1 мільйон доларів або 9,3 мільйона доларів із коригуванням на інфляцію. А якби він був звичайною людиною. В юності та молодості 20 плюс вивчав світ і шукав своє покликання, а станом на 30 років володів чистими активами, скажімо, в розмірі 25 тисяч доларів. І скажімо, якби він усе одно здійснював інвестиції з притаманною йому надзвичайно високою дохідністю 22 – 22% річних. Але в 60 років покинув інвестування і пішов грати в гольф і насолоджуватися дозвіллям із онуками якими приблизно сумами вимірювалися б нині його статки. Це були б не 84,5 мільярда доларів, це були б 11,9 мільйона доларів. На 99,9% менше, ніж його реальні статки. По суті, фінансовий успіх Ворони Баффета можна прив'язати до тієї фінансової бази, яку він заклав у підлітковому віці і до його довголіття. Його головне вміння – інвестування, але його секрет – час. Ось так і працює нарощення. Погляньмо на це з іншого боку. Баффет – найбагатший інвестор усіх часів, але він насправді не найвидатніший, принаймні, якщо оцінювати за середньорічну дохідність інвестицій. Джим Саймонс, учільник хедж-фонду Renaissance Technologies, із 1988 року щороку нарощував власні кошти на 66%. Ніхто й близько не підійшов до цього рекорду. Як ми щойно побачили, Баффет досягав приблизно 22% річних, що втричі чи менше. Статки Саймона на час написання цієї книги становили 21 мільярд доларів. Він на 75% бідніший за Баффета. Знаю, як смішно це звучить з огляду на суми, які ми обговорюємо. Звідки така різниця, якщо Саймонс такий хороший інвестор? Бо в Саймонса прогрес почався лише тоді, коли йому вже було 50 років. У нього було вдвічі менше часу для нарощення капіталу, ніж у Баффета. Якби Саймонс отримував свою річну дохідність у 66% протягом тих 70 років, за які Баффет вибудував своє багатство, то його статки затримаєте дихання, становили б 63 квінтильйони, 900 квадрильйонів, 781 трильйон, 780 мільярдів, 748 мільйонів, 160 тисяч доларів. Це непристойно великі, неможливі цифри. Суть у тому, що напозір невеличкі зміни в припущеннях щодо зростання можуть привести до непристойно великих, неможливих цифр. Тож, коли ми досліджуємо, чому щось набуло аж такої потужності, чому сформувалися льодовики, чи чому так розбагатів Уоррен Баффет, то часто ігноруємо ключові рушії її успіху. Я чув від багатьох людей, що коли вони вперше побачили таблицю складних відсотків або ж почули одну з історій про те, наскільки більше можна заощадити на пенсію, коли почати в 20, а не в 30, це змінило їхнє життя. Але насправді навряд радше побачене, почути, їх здивувало, бо результати інтуїтивно видалися їм неправильними. Ми інтуїтивно значно більше схильні до лінійного, а не експоненційного мислення. Якщо я попрошу вас подумки додати 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8, плюс 8 ви зробите це за лічені секунди. Вийде 72. Якщо попрошу помножити 8 на 8 на 8 на 8 на 8 на 8 на 8 на 8, у вас мозок закипить. Відповідь – 134 мільйони 217 728. IBM випустила жорсткий диск на 3,5 МБ у 1950-ті роки. У 1960-ті йшлося вже про кілька десятків мегабайтів. На 1970-ті IBM-івський диск Winchester містив 70 МБ. Після того жорсткі диски почали експоненційно зменшуватися в розмірах і вміщувати дедалі більше інформації. Типовий ПК у 1990-ті містив 200-500 МБ. А потім бабах, стався вибух. У 1999-му виходить iMac від Apple із жорстким диском на 6 ГБ. 2003-го – Power Mac на 120 МБ. 2006-го – новий iMac на 250 ГБ. 2011-го – перший жорсткий диск на 4 ТБ. 2017-й – жорсткий диск на 60 ТБ. 2019-й жорсткі диски на 100 ТБ. Зберімо всі факти докупи. З 1950-го – до 1990 року приріст становив 296 мегабайтів. З 1990-го до сьогодні – 100 мільйонів мегабайтів. Людина з оптимістичним поглядом на розвиток технологій у 1950-ті роки могла би передбачити зростання реальних обсягів зберігання інформації в тисячу разів. Може, в 10 тисяч разів, якщо сильно замахнутися. Навряд чи хтось сказав би зростання в 30 мільйонів разів протягом мого життя. Однак саме це і сталося. Природа такого нарощення парадоксальна. Тож навіть найрозумніші з нас ігнорують її силу. Білл Гейтс 2004 року розкритикував новий Gmail, поставивши питання, навіщо комусь знадобиться сховище на гігабайт. Попри роботу з порядовими технологіями, «Ментально він був прив'язаний до старої парадигми. Сховище – це такий цінний продукт, який треба консервувати», – писав журналіст Стівен Леві. «Ви ніколи не звикнете до того, як швидко все росте». Небезпека тут полягає ось у чому. Коли нарощення не є інтуїтивно зрозумілим, ми часто ігноруємо його потенціал і зосереджуємося на інших способах вирішення проблем. Не тому, що занадто заморочуємося – а тому що рідко замислюємося над потенціалом нарощення. Жодну з двох тисяч книг, які розбирають на гвинтики успіхи Баффета, не названо «Чоловік, який послідовно інвестував протягом трьох 4 століття». А ми знаємо, що це ключ до більшості його здобутків. Нам просто складно осягнути цю математику, бо вона не є інтуїтивною. Написано безліч книг про економічні цикли, стратегії трейдингу, та інвестування в сектори. Але найсильніша і найважливіша книга має називатися «Замовкни і чекай». Це просто одна сторінка з графіком економічного зростання за тривалий період. Практичний висновок такий. Можливо, основна причина невтішних торгів, поганих стратегій і успішних спроб інвестицій – це парадоксальність, нелогічність нарощення. Не можна звинувачувати людей у тому, що вони докладають усіх зусиль у навчанні і діяльності, намагаючись досягти найвищої дохідності інвестицій. Інтуїтивно це здається найліпшим способом розбагатіти. А втім, хороші інвестиції – це не обов'язково найвища дохідність, бо така дохідність – часто одинична удача, яку неможливо повторити. Хороші інвестиції – це забезпечення доволі пристойної дохідності, якої можна дотримуватися і повторювати – якнайдовше. Ось тоді нарощення досягає шалених масштабів. Зворотна ситуація, величезна дохідність, якої неможливо дотримуватися тривалий час, виливається в трагічні історії, про які я розповім у наступному розділі. Розділ 5. Розбагатіти проти зберегти багатство Задля здійснення хороших інвестицій не обов'язково завжди ухвалювати хороші рішення – Головне – послідовно не псувати ситуацію. Є мільйони способів розбагатіти, про це написано багато книг. Але є лише один спосіб залишатися багатим – повне поєднання, ощадливості і параної. І цій темі приділено недостатньо уваги. Для початку – стислі історії про двох незнайомих між собою інвесторів – чиї шляхи вельми цікаво перетнулися близько 100 років тому. Джессі Лівермор був найвидатнішим біржовим трейдером свого часу. Народившись у 1877 році, він став професійним трейдером тоді, коли більшість людей навіть не знали, що можна займатися чимось подібним. У 30-річному віці він володів статками в розмірі, еквівалентному 100 мільйонам доларів, з коригуванням на інфляцію. До 1929 року Джессі Лівермор став одним із найвідоміших інвесторів у світі. Тогорічний крах фондової біржі, з якого почалася велика депресія, закарбував його спадок в історії. Протягом кількох днів жовтня 1929 року, які пізніше отримали назву «Чорного понеділка», «Чорного вівторка» і «Чорного четверга», фондовий ринок втратив понад третину своєї вартості. Коли Лівермор 29 жовтня повернувся додому, його дружина Дороті боялася найгіршого. Нью-Йорком ширилися повідомлення про самогубство біржовиків із Волл-стріт. Тож вона з дітьми вітала Джесі біля дверей зі сльозами на очах, а її мати настільки ушаліва, що з криками втекла до іншої кімнати. За словами автора біографії Лівермора Тома Рубітона, «Джесі був заскочений зненацька» і кілька хвилин не міг утямити, що сталося. А тоді повідомив родині новини. Завдяки своєму генію і удачі він здійснив низку коротких продажів, зігравши на пониження курсу акцій. «Тобто ми не знищені?» – спитала Дороті. «Ні, Люба, в мене сьогодні був найліпший біржовий день. Ми неправдоподібно багаті і можемо робити все, що заманеться», – сказав Джесі. Дороті побігла до матері і попросила її заспокоїтися. За один день Джесі Лівермор заробив понад 3 мільярди доларів в еквіваленті з коригуванням на інфляцію. В один із найгірших місяців у історії фондового ринку він став одним із найбагатших людей світу. А поки родина Лівермору відзначала неосяжний успіх, вулицями Нью-Йорка у увідчаю блукав інший джентльмен. Абрагам Германксі був забудовником-мультимільйонером, Здобув свої статки протягом бурхливого розквіту в 1920-ті роки. Економіка переживала бум, тож він, як і майже всі успішні Нью-Йорксі, наприкінці 1920-х років упевнено робив ставку на подальше зростання фондового ринку. 26 жовтня 1929 року The New York Times опублікувала статтю, де двома абзацами було описано трагічне завершення історії. Учора вранці до Бернерда Г. Сендлера, адвоката з Бродвею 225, звернулася місіс Абрахам Германксі з Маунт-Вернона з проханням допомогти в розшуках її чоловіка, якого ніхто не бачив від ранку четверга. Свого часу Сендлер порадив Германксі 50-річному власнику нерухомості з Іст-Сайду активно інвестувати в акції. За словами Сендлера, Місіс Германксі повідомила, що один із друзів бачив її чоловіка увечері четверга на Уолл-стріт, неподалік будівлі фондової біржі. Як розповів цей очевидець, її чоловік ішов у напрямку Бродвею, розриваючи на шматки тикарну стрічку з коригуванням і розкидаючи клапті паперу тротуаром. Ось таким, наскільки нам відомо, і був кінець Абрагама Германксі. Який контраст! Крах жовтня 1929 року зробив Джесі Лівермора одним із найбагатших людей у світі. І знищив Абрагама Германксі, мабуть, позбавивши його життя. Але прокрутимо час на 4 роки вперед і побачимо, як ці історії знову перетнуться. Після легкого і гучного успіху 1929 року Лівермор, сповнений упевненості, дедалі більше підвищував ставки. Він стрибав вище вищі голови, збільшуючи борги, і зрештою втратив усе на фондовому ринку. Зламаний і присоромлений, 1933 року він зник на два дні. Дружина заповзялася його шукати. Джессі Л. Лівермор, трейдер на фондовій біржі із Парк Авеню, 11.00, зник, і його не бачили з 15.00 учорашнього дня, повідомляла The New York Times 1933 року. Він повернувся, але долю його вже було накреслено. Лівермор зрештою наклав на себе руки. Хоч із певним розривом у часі та Германксі і Лівермор поділяли спільні риси, їм обом дуже добре вдалося розбагатіти, і вони обоє геть не вміли зберегти своє багатство. Навіть якщо ви не можете назвати себе багатим, висновки з цих історій застосовані до всіх, незалежно від рівня доходів. Надбати гроші – це одна справа. Зберегти їх – зовсім інша. Якби треба було підсумувати успіх у царині грошей єдиним словом, я обрав би слово «виживання». Як ми побачимо в розділі 6, 40% компаній, достатньо успішних, щоб катеруватися на біржі, зрештою з часом утратили всю свою вартість. Список 400 найбагатших американців, який укладає журнал Forbes що 10 років оновлюється в середньому на 20%. І ці зміни не пов'язані зі смертю чи передачою статків іншим членам родини. Капіталізм – це важко і складно, але частково причина скрути в тому, що здобути гроші і зберегти гроші – це два зовсім різні вміння. Щоб здобути гроші, треба взяти на себе ризик, озброїтися оптимізмом і докласти якомога більше зусиль. Та щоб зберегти гроші, потрібно дещо протилежне ризику. Потрібні скромність, острах, що зароблене у вас можуть так само швидко відібрати. Потрібні ощадливість і усвідомлення, що принаймні частину статків надбано завдяки удачі, тож не варто сподіватися негайно повторити минулий успіх. Телеведучий Чарлі Роуз поцікавився якось в очільника Сікуе Кепітал, мільярдера Майкла Моріца. Чому його компанія така успішна? Моріць пояснив цей успіх довговічністю, адже деякі венчурні фірми ефективно функціонували протягом 5-10 років, а Сікує Кепітал процвітає вже 40 років. Роуз спитав, чому так сталося. Моріць. Гадаю, ми завжди боялися прогоріти. Роуз. Справді? Тобто це страх? Виживають тільки параноїки? Моріць. Багато в чому так і є. Ми привискаємо, що завтра не буде, як учора. Ми не можемо собі дозволити спочивати на лаврах. Ми не можемо бути самовдоволеними. Не можемо вважати, що вчорашній успіх забезпечує щасливу долю і на завтра. Ось знову виживання. Не зростання, мізки чи осяяння. Здатність протриматися протягом тривалого часу, не втративши капіталу, не мусячи все покинути, ось що найбільше відрізняє одні компанії людей від інших. Саме це має бути наріжним каменем вашої стратегії, хоч би про що йшлося – інвестування, кар'єру чи власний бізнес. Ментальність виживання настільки засаднича в царині грошей із двох причин. Одна з них очевидна – аж таких великих прибутків, заради яких варто вбитися, практично не існує. Друга – як ми побачили в розділі 4, це парадоксальна математика нарощення. Нарощення спрацьовує лише тоді, коли ви дасте активу можливість зростати протягом тривалих років. Це як плекання дуба, за рік він сильно не виросте. За 10 років зміни вже будуть помітні, а за 50 років постане надзвичайне видовище. Але щоб забезпечити і захистити це надзвичайне зростання – Потрібно вижити в усіх непередбачуваних злетах і падіннях, які з часом неминуче трапляються на шляху кожного. Можна руками з'ясовувати, як Баффет забезпечив собі таку дохідність інвестицій, як він знайшов найкращі компанії, найдешевші акції, найліпших менеджерів. Це складно. Не так складно, але не менш важливо окреслити, чого він не робив. Він не загравався в запозиченнях. Не панікував і не розпродував активів під час 14 рецесій, які пережив. Не заплямував своєї бізнес-репутації. Не прив'язувався до однієї стратегії, одного світогляду, одного мінливого тренду. Не покладався на гроші інших. У разі управління інвестиціями у форматі публічної компанії інвестори не можуть вилучити свій капітал. Не вигорів і не пішов у відставку чи на пенсію. Він вижив. Виживання забезпечило йому довговічність. А завдяки довговічності, послідовному інвестуванню з 10-річного до принаймні 89-річного віку, нарощення творить дива. Питання лише в тому, що є найважливішим чинником його успіху. Що я маю на увазі? Для ілюстрації розповім вам історію Ріка Геріна. Ви, напевно, чули про дует інвесторів Ворона Баффета і Чарлі Мангера але 40 років тому в ансамблі був і третій учасник – Рік Герін. Ворен, Чарлі і Рік разом інвестували і проводили співбесіди на посади менеджерів свого бізнесу. Потім Рік наче як зник, принаймні на тлі успіхів Баффета і Мангера. Інвестор Моніш Пабрай, який одного разу спитав у Баффета, що сталося з Ріком, пригадує. Ворен сказав, «Ми з Чарлі завжди знали, що... Станемо неймовірно багатими. Ми не поспішали розбагатіти. Ми знали, це станеться. Рік був таким самим розумним, як і ми, але він квапився. І ось під час економічного спаду 1973-74 років рік набрав маржинальних кредитів, а ринок акції за ці два роки впав на майже 70%. Тож він почав отримувати маржин коли. Він продав свої акції компанії «Беркшир» Баффету менш ніж по 40 доларів за акцію. Ворен так і сказав, «Я купив рікові акції «Беркшир». Рік просто був змушений продати активи через обтяженість боргом». Чарлі, Ворен і Рік були однаково вмілими і досвідченими в здобутті багатства, але Ворен і Чарлі на додачу володіли вмінням залишатися багатими. А в довгостроковій перспективі саме це вміння найважливіше. Мати перевагу і виживати – це дві різні речі. Перше вимагає другої – потрібно уникнути краху за всяку ціну. Зазначив на цю тему Насім Талеб. Щоб утілити виживальницький спосіб мислення в реальному світі, потрібно прийняти три підходи. Перше. Насамперед я хочу невисокої дохідності інвестицій – а фінансової стійкості. І якщо я стійкий, то справді певен, що отримує найвищу дохідність, бо буду спроможний протриматися так довго, що на повну силу запрацює нарощення. На бичачому ринку ніхто не хоче притримувати готівку. Усі хочуть придбати активи, які активно ростуть у ціні. Притримуючи гроші на бичачому ринку, інвестор видається і почувається консервативним, бо насправді усвідомлює – від якої високої дохідності відмовляється, не купуючи хороших активів? Скажімо, гроші приносять 1%, а акції 10 – 10% річних. Цей розрив у 9% щодня вам мулятиме. Але якщо завдяки цій готівці вам удасться уникнути розпродування акцій на ведмежому ринку, то справжня її дохідність становитиме не 1%. Вона може бути багаторазово вищою, бо уникнувши від невчасного розпродування акцій, ви додасте до своїх доходів протягом усього життя більше, ніж якщо виберете десятки активів, вигідних у гарні часи. В основі нарощення зовсім не отримання високих доходів на інвестиції. Завжди перемагає інша стратегія – просто хороша дохідність, але безперервна, протягом найдовшого проміжку часу, особливо в періоди хаосу і розрухи. Друге. Планування важливе, та найважливіша частина кожного плану – запланувати свої кроки на той випадок, якщо все піде не за планом. Як там кажуть? Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Фінансове і інвестиційне планування критично важливе, бо показує, чи ваші поточні дії в межах розумного. Та мало які плани переживають перше зіткнення з реальним світом. Прогнозуючи свій дохід, норму заощаджень і ринкову догідність на наступні 20 років, подумайте про всі ті великі зрушення, які сталися протягом останніх 20 років і виявилися геть непередбачуваними. 11 вересня. Бум на ринку житла і подальший спад, через який близько 10 мільйонів американців втратили домівки. Фінансова криза внаслідок якого, близько 9 мільйонів осіб втратили роботу. Подальше рекордне зростання на фондовому ринку і коронавірус, що стрясає світ, поки я пишу цю книгу. План корисний лише тоді, коли здатний вижити в реальності. А наша щоденна реальність — це майбутнє, сповнене невідомого. Хороший план не передбачає, що це не так. Він враховує це і залишає простір для помилки. Щоб більше конкретних складників плану вам потрібно буде втілити, то крихкішим буде ваше фінансове життя. Якщо в плані закладено достатньо простору для маневру з нормою заощаджень, якщо, можете сказати, було б чудово отримувати ринкову дохідність на рівні 8% протягом наступних 30 років. Але якщо буде лише 4 – теж добре. План від того стає тільки ціннішим. Чимало розрахунків і ставок провалюється не тому, що були неправильними, а тому, що були переважно правильними для певної ситуації, яка вимагає саме такого, а не інакшого стану речей. Простір для помилки, його ще називають запасом надійності, один із найбільш недооцінених чинників у фінансах. Він проявляється в багатьох формах. Економний бюджет, гнучке мислення і вільне визначення часових цілей – усе, що забезпечить безпроблемне існування за найрізноманітніших варіантів розвитку подій. Це не те саме, що консервативність. Консервативність – це уникнення певного рівня ризику. Запас надійності – це підвищення шансів на успіх за певного рівня ризику шляхом підвищення шансів на виживання. Секрет ось у чим. Що вищий ваш запас надійності, то менші переваги вам потрібні для сприятливого результату. Третє Життєво важлива стратегія штанги поєднання крайнощів і ухилення від середини на рівні особистісних настанов, оптимістичне сприйняття майбутнього, але при цьому параноїдальні перестороги щодо того, що може завадити в це майбутнє потрапити. Оптимізм зазвичай визначають як віру в те, що все буде добре, але це не повна дефініція. Розумний оптимізм – це віра в те, що шанси складуться на вашу користь, і з часом усі обставини врівноважаться і дадуть гарний результат. Навіть якщо в процесі було повно лих і страждань. І насправді ви знаєте, що лих і страждань буде повно. Можете оптимістично вважати, що довгострокова траєкторія зростання стримить угору в правильному напрямку. Але так само будьте певні, що на шляху від сьогодні до колись закладено міни – і так буде завжди. Ці дві речі не виключають одна одну. Ідея отримання в довгостроковій перспективі вигоди від того, що в короткостроковій перспективі видається непотребом, не є інтуїтивно зрозумілою і природною. Але саме так усе в житті і працює. До 20 років людина може втратити близько половини синаптичних зв'язків, які існували в мозку у дворічному віці. Бо неефективні і надлишкові нейронні провідні шляхи Зачищаються. Але середньостатистичний 20-річка значно розумніший за середньостатистичного дворічку. Деструкція на тлі прогресу не лише можлива, але й слугує ефективним способом позбутися зайвого. Уявіть, ви, батько чи мати, і можете зазирнути всередину мозку дитини. Щоранку ви помічаєте, що кількість синаптичних зв'язків у її голові зменшується, ви запанікували б, ви сказали б. Це, вочевидь, неправильно, тут втрати і руйнування. Потрібно втрутитися, потрібно показатися лікареві. Але ви цього не робите, бо натомість спостерігаєте нормальний процес розвитку. Економіки, ринки і кар'єри часто проходять аналогічний цикл – зростання на тлі втрат. Ось показники зростання економіки США за останні 170 років. А знаєте, що трапилося протягом цього періоду? З чого почати б? 1.3 мільйона американців загинули під час дев'яти великих воєн. Приблизно 99.9% усіх створених компаній зникли з ринку. Четверо американських президентів були вбиті. 675 тисяч американців померли за один рік під час пандемії грипу. 30 стихійних лих забрали життя принаймні 400 американців кожне. Відбулися 33 рецесії що сукупно тривали протягом 48 років. Кількість прогнозистів, які передбачили б хоч одну з цих рецесій, дорівнює нулю. Фондовий ринок падав на понад 10% порівняно з попереднім максимум принаймні 102 рази. Акції знецінювалося на третину, щонайменше 12 разів. 20 разів за цей період інфляція перевищувала 7% на рік. За даними Google, слова «економічний песимізм» з'являлися в газетах щонайменше 29 тисяч разів. За ці 170 років наш рівень життя зріс у 20 разів. Але не минуло певної дня без відчутних причин для песимізму. Важко дотримуватися способу мислення, що поєднує водночас параною і оптимізм. Бо легше бачити все чорно-білим, ніж вглядатися в нюанси. Але щоб прожити достатньо довго і скористатися довгостроковим оптимізмом, Потрібна короткострокова параноя. Джесі Лівермор переконався в цьому на власному гіркому досвіді. Він вважав, що хороші часи кладуть кінець поганим часам. Розбагатівши, він відчув, що неминуче залишиться багатим назавжди. Що він тепер нездоланний. А втративши все, розмірковував. Часом, я думаю, що трейдерові варто заплатити будь-яку найвищу ціну за те, що врятую його від зазнайства. Надто багато банкрутств блискучих ділків, спричинені саме цим зазнайством. «Це задорога хвороба», – сказав він. «Всюди, для всіх». Далі ми розглянемо ще один спосіб зростання в умовах скрути, теж доволі складний для осягнення. Розділ шостий. Хвости приносять перемогу. Можна помилятися на другому кроці – та все одно надбати статки. Я б'юся над цим ось уже 30 років. Гадаю, тут проста арифметика. Деякі проєкти вистрілюють, деякі – ні. Нема сенсу проклинати оті другі Просто переходь до наступного. Бред Піт на вручені премії гільдії кіноакторів. Гайнц Бергрюн утік із нацистської Німеччини 1936 року. Він оселився в США де я вивчав літературу в університеті Берклі. Побутує думка, що в молодості він не подавав особливих надій. Але на 1990-ті роки Берг Грютон став із будь-якого погляду найуспішнішим арт-дилером усіх часів. У 2000 році Берг Грютон продав частину своєї масштабної колекції робіт Пікассо, Брака, Клеє і Матіса німецькому урядові за понад 100 мільйонів євро. Це була така вигідна угода, що німці врешті почали називати її подарунком. Вартість цієї збірки на ринку приватних колекцій значно перевищувала 1 мільярд доларів. Сам факт, що одна людина здатна зібрати таку величезну кількість